Ганна Барвінок. Перемогла. Батько милий, мати мила, дружина миліша. Народна пісня. Батько і мати любили мене одиначку вельми, а проте силували завдівця, що він собі заможненький, а мені, як на чужі діти йти, так лучше три літа боліти. Набрались, бачите, вони біди в убожестві, то їм здалося, ніби в багатстві вся сила. Ні, ой ні, є сили надвеликі достатки. Мати, нехай царствує, і на розглядини до Грицька шульги ходила, мов на попаску, така думка, що мене се підохотить. Розписує, було, сердешна батькові, як сваха, показувала повні засіки, кадовби спашною і воли, і корови, ще велику ікону, блискучу з вольги, що за покійницею взяв. Кумедія з ними, а все-таки своєї дитини жаль. Мати бачить, що я не теє, да з сватами розійшлась. А тим часом у моєму охманню супереки йде. Спізналася я з москалем Павлом. Наш такий селянин, та з москалів його на якийсь час додому пущено. Здатний був Павло Москаль. Москаль – це солдат. На прозвище Жигемонт. Гори тільки що боги, як і ми. Ну, з пучок та зручок і житимемо. Дарма, що москаль, а я охмалася йти за його, Так мати ж на дорозі стоїть. А я матір любила так, що й тепер серце болить, як заспівають. Мати ж наша мати, де нам тебе взяти? Хіба ж тебе мати, та й намалювати. Намалюю матір на покуті в хаті, На божничок згляну матір спогадаю. Назад обернувся, слізьми обіллюся. А пан отець мій, нехай легко ікнеться, Це був наш тихий янгол, Що пролітав, мовляв, підмовчазну хвилину по хаті. Добре ж їм, що вони хоч і в боги були, Та спарувались, люблячись, А мені б то це за нелюба любайти. Мати бувало, як не врадить нічого зо мною, Тими статками-маєтками, Да тією блискучою іконою. То верни знов до мого москалика, та він, каже, до тебе й не горнеться, це коли б їм прилюдно горнувся. Що той за козак був би, що горнуся при батькові або хоч при матері, я при матері або при батькові й до танців було не піду. Мати собі міркувала, що як піде на розгляданий, що й своє, мовляв, тягло, і велика ікона від покійної жінки дітям зосталася, то я й зохмаюсь. А я знала, чого той шульга Хрицько з цією іконою аршин за обіжки носиться, мовляв би то. Ось яка в мене жінка була краля, а твоя дочка – стареча дитина, та я не посліджу. Беру до дітей за няньку, а собі – за служебку господиню. Мати ж як спогадає, що й сироватку по людя заробляла, то рада б мене й вічною попихашкою зробити. Раз пряла вовну вдяка, так розказувала, що дяк читав пряхам у книжці «Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями». Так і надруковано, каже, а я собі думаю, лучше мені моя мати важкий камінь зняти, аніж мені нелюбого соколом назвати. Лучше мені круту гору мати розкопати, аніж мені з нелюбим та вік вікувати. Круту гору розкопаю, сяду відпочину. А як піду за нелюба, навіки загину. Бач, доню, було мати каже, яка наша доля. Цілий вік б'ємось, працюємо, та не свої, чужі скрині сповняємо, не себе, чужих людей зодягаємо, а мене наче хтось до вуха й до серця шепче. Ти харитино виплакала собі долю ще в зеленочку під снопами на жнивах. Як батько мати зажинали в шеремета, да батько не догнав постаті, занедужа, а мати почала битись над ним, що та горлиця, то вона згадала про тебе тільки в вечірньому прузі. І то вже тітка, вертаючись додому вечерю варити, побачила, що на шереметовій ниві нікого не видно, а колиска на катрязі висить. Собаки пораються. І жень пов'язана, покидана гуком лежить. Так підступила, стала кликати, щоб хто звався. Батько в мене плохий такий, мовесняний вітрець, Мовчки робить по людях, ні проп'є, ні прогайнує. Робить, та й робить, поки його снаги. І я вдалась у батька. Не змагаюся з матірю, хоч що мені кажи. А все знаю, і роблю собі мовчки. Не показуй натури. А її в мене стільки, як у них обох, ще й з додатком. Як бачилась, так і бачуся з Павлусем на вулиці в старечій обляги. Може, каже, ти мене й боїшся, що москаль не роба? Ні, моя рибонько, тепер і на москаля стало краще. Як вислужусь, то вернусь таким хліборобом, як піду. Тепер добре, годків чотири послужиш, та й додому». І господарство не занепаде, і сам не одвикнеш від роботи, і ти, моя голубко, не занидієш, довго журячись. Це тільки мати твоя, розлучниця наша. Хоч вона тобі й мати, а серце моє кипить проти неї. Коли б не ти, я би на стару зняв руки. Павлусечку, що си ти кажеш? Ти кажу, що як де зустріне, то й одвернеться, мов душогуба. Вона тебе випихає на троє дітей, аби не за мене. Не йди, благаю тебе, сестро моя, Харитину, не йди, моя, ти матусю рідненька, завдівця, бо удівець, не молодець, сінорови знає. Ой, він твою русу косу під ноги зобгає, ой, він твоє біле лице із своїм зрівняє. Серденько зіронька моя вечірня. Я. Та й пригорне, та й поцілуємо, вогнем тебе пройме. Сам гарнюсінький же як линок, а я, мов, та в'яла трава підкошена. Я боюсь йому й виявити, як вельми люблю його, як у мене серце болить од материного докору москалем. А мені вже двадцять один пішов, уже старою дівчиною взивають. Товаришки мої давно повиходили заміж, а мене старости кидають на висадки». А тут пробили барабан, ідуть у похід москалі, наші селяни. Боже, все не легшає, чи всі йдуть, чи не всі, нічого не сказав Павлусь. Млію та млію, а мати знов. Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями, москаль любить, жартуючи, жартуючи й кине. Сказано, так і проймає моє серце. Хіба ж він жартує? Хіба він отсахнувся від мене чи що? А що, думала я собі інколи, а що, якісь справді він мене забуде в тій Московщині? Я вже ні за кого не піду, ні за кого. І хрест на себе положила, і поклон ударила, і землі грудочку зіла. Плачу, зайшовши за комору стоя. Сама собі домислююсь, що мені робити, нікого в мене нема, кому душу свою відкрити. Товаришкам правди не кажу, бо їм наступив уже чорний віл на ногу. Ну, що, думаю, мені тепер двадцять один рік, а через чотири роки, Хоч він і вернеться, то мені буде й двадцять п'ять, А тим часом забуде мене, що ж я журюсь без нього, То здаватимусь 30 тридцятоліткою, чи любитиме він мене так, як я його, Може, я одна є така на світі, і найщасливша, і найбідолашніша. Своїм коханням. А може, ще й оженившись, там вернеться? Як моє серце не розірветься від самої думки про це? Трушусь, як у лихоманці. Треба собі якось раду дати. Треба мені зорнути з моїх думок, Як з морської безодні. О, лучше б я його не знала, Лучше б я не знала кохання. Він мене забуде, насміється з мене. Світ широкий, знайде собі. Як піде з села, так і закриється плечима й очима. Саме тоді прийшли цигани, набиваються ворожити. Вродлива та щаслива. Я й бачу, яку вони кажуть правду. Дала їм чіпного четверо яєць та й отпровадила, щоб не глузували. А тоді жаль мене взяв. Нехай би поворожили, може би причарували, бо вони чари знають. Є й пісня про циганку-ворожку. Глава друга. Хвалилась матері тітка, що в неї цигани куртку вкрали. Шатром стоять, каже, за селом, циганчата бігають голі й голодні. Оступлять, каже, і всього просять. А як смерком, то й обдеруть. Я думаю собі, побіжу до циган надвечір, доївги занесу гребінь, днище, мов, на попрядки. А їй зі скажу, що піду до тітки, та напростеть до шатра а вертаючись і до тітки на хвилину. По сій думці, увечері за гребінь, за паляницю та під полу, тільки і була. Покинула в їв гімички, побігла якомога селом. І страх, і сором, все мов про мене співано. Ой, біжіть, біжіть, та дівчиночка, а як рибонька в'ється. Ой, оглянешся, та поза себе уся челяць сміється. Не чула я землі під собою. Несла мене, наче не моя сила. Собака мене злапав, за запащину добре пошматував. Отбивалась, махаючи паляницею, трохи не вигопив. А тут хмара насупилась і зразу така темрява. Мчить мене не своя сила полем по ріллі, по баюрах. Біжу, мов той чорт, що втік із панщини, аж умокріла. Втерла під, гляну. Горить огнище, світяться очі циганські кру багаття. Біліють зуби, голі діти скачуть халяндри. І страшні гарні якісь, кучеряві, веселі, Хапають мене за хустку, за рукав, як не розірвуть. Моя знайома циганка пекла в пепелі яця. Вона мене оборонила, трушусь і, мов, співає мені щось. «Ой, циганонько та воріженько, вчини мою волю!» Ой, причаруй, та козаченька, а щоб жив і зо мною. І справді, мов, все про мене проложено. Ой, циганонька та виріженька мою волю волила, Ой, дрізала дарусої коси та мене й підкурила. Як підкурила, тоді каже, Він буде під конем та встане і з тобою на рушничку стане. Мені полегшало, бігом кинулася в темряву від багаття. Тепер треба б тричі збрехати, і їв зі, і тіці, і дома. Як повернулася, уже батько і мати обляглися. Думали, що я і заночую на попрядках. Не спиться мені, завтра Павлусеві похід. Лежу, верчусь, коли все стукає. Це ж його постук, а він як сватав, стільки й нога його була у нас у хаті. Схопилась, вискочила на задвірок, уже рання зоря зоряє. Питаю мене, чого ти така замучена, мови з хреста знята? Так, кажу, так нам судилось. Молимось, каже Богові, все буде гаразд. Не забуду тебе ні для царівни, ні для королівни. Оце ж, мабуть, вони циганські чари. Шепнуло щось мені в серці, і я ожила, попрощались ми щиро і пішов від мене. Тоді вже взяла мене така думка. Мати підожде, та побачивши, що я вперлась, та й зліт уже вихожу, той не буде мене наволити. От мене за мускаля, як вернеться. Бо я твердо сказала, що лучше мені шматок хліба в пісоку мочати, ніж за йти. Хоч прикопайте, кажу мене, а не буде ні по-чийому. Тільки ж не так воно сталося, як ждалося. Мати знову за своє. Що які москалі негарні люди, аби вийшли з села, таки позабули про свої дівчат. Ледарі, мовляв, гультяї, а батько й собі озвався. Про тебе піде недобра луна між людьми. Я мовчу, що мені казати? Глава третя Упливло три місяці, так сяк прожилось. Треба ж на моє горе божевільній совій прилетіти на одвір'я. Кричить та й кричить. Все не перед добром, мати каже. Все якась дівка приведе дитину. Днів через три знов чую те слово, і на мене мати якось приглядається, наче щось випитує німо. Бачу, батько і мати якісь невпокійні зробились. То було батько тихий, тихий, а тепер мені промитої води нема від матері і від батька. А сова кричить, як є день, І люди йдуть у хату, все якась дівка знайде дитину. Нуджу я світом. Уже четвертий місяць, а про Павлуся ніякої звістки. Може вбито, може вмер, та й до кого б він писав листи. Сирота, родичі далекі раді, що збулись у москалика. Нема мені життя на світі. Думаю собі, зійду в село. села. Саме ж тоді з другого кутка люди на діни йшли. Спершу думала, піду, де наймуся. А потім, ні, далі, далі від дому. Надумавшись, наплакавшись, не сказавши ні батькові, ні матері, побігла чимдуж на той куток і впросила чоловіка мене прийняти до своєї валки. Прийшла додому, деяку шустелицю свою зв'язала в оклуночок, назапасила сухарів і однесла до того чоловіка. Усе треба було вигадати, щоб ні батько, ні мати не спостерегли. Та мати прочула якось, кинулась та й узяла під замок оклуночок з сухарями. Ще більших завдала матері думок моя мандрівка. «Душа моя, – каже, – чула, що москаль насміхається і покине. Тепер я бачу його на рогу над убогою хатою, а батько й собі за нею руч тягне. Я перший, – каже, – постеріг прокляту сову та мовчав, стиснувши серце. Насміявся, писький син із нашої хати, та ще й тебе не від нас геть!» Мати аж тужить, наче помертвій по мені. Дочко моя, безталанночко, тут родилася, тут хрестилася, а в чужу сторону знадобилася. Чужа сторона без вітру шумить, чужий батько мати не б'є та болить. Своя сторона од вітру шумить, що свій батько мати поб'є, не болить. «Ви, мамо, кажу, своїми вигадками й батька засмучуєте, мене й його спрямували. Рідна дитина вам уже зневірилася. Я мушу піти на дін, щоб ви трохи прозріли. Чи тут заробити, чи там усе один хліб. Нам, каже дочка, не так на тебе, як на того невірного мускаля, жаль. А батько, лучше було ганьби не давати Грицькові, зради не було б сорома. Поганий тобі, Грицько, на все село, господар. Важкі чужі діти. Вони б тебе хліба не просили, пішла ж твоя товаришка габка загрицька, та й живе собі співаючи, і чужі діти до неї купляться. Бог дасть появити дитину, готові няньки. Боже, коли б хто, а то все батько говорить. Так мене вщемив, що й хата мені ненавидна стала, не про богів кажучи. Усе та сувана робила, наважилася йти на дін. Знову позбирала все, що мені треба, і дві пари постоликів розгорила та й однесла до сусід. Батько з людьми поїхав на луку по сіно Шереметові, мати до церкви пішла. Я швидку витопила хату, убралась у постоли, зап'ялась білою хустиною, поцілувала на божнику боги, пішла, не озираючись, городами, щоб ні з ким не зустрітись. За селом дожидали мене людей на зеленому полі, як мгли, провожають своїх родичів. Розкидано всякі недоїдки, валяються в пляшках недопивки, інші рушили з колисками, не то з малечею. Одного хлоп'я ще безтанько, знай верталося додому, кричучи А до баби, а до баби. Собаки попід возами молотили хвостами. І пес тут неодинокі, тільки я, сама самісінька. Жаль мені, й батька, й матері не хотіла гнівати їх, та сова їх підняла на мене. Інші зовсім повибирались на донщину, попродавши хати й городи. Люди чаркували, плакали, обнімались, а я не плакала та, мов крізь землю йшла, аж чую рушаймо. Перехрестились, ударили по три поклони, дивлячись на святу церкву, і пішли хто піхом, хто возом. До мене з села долітав голос. Дочко моя безталанночко, коли б не стидно, вернулась би. Аж тут склався у нашій валці клопіт. Хлопчик той, що кричав до баби, чкурнув до села Шкуря знялась. Батько побіг на гонця, піймав за поясину, да й прип'яв до учкура лабуряку, що не хотів сидіти з батьком-матір'ю в донщині, а вертався до сліпої бабусі та ще й нерідної. Глава четверта Здалася мені доньщина гарною, як прийшли до села. Народ показний, гамаликуватий, хати порядні, церкви блискучі. До кож мені тут по роботу вдатися, думаю, аж ось один з наших селян давай мене за свого небожа сватати, що вже давно сівся з його сестрою, та заробляла в доньщині, та й пару їй Бог послав. І ти, харитину, за мого небожа, се тобі не Грицько шульга, парубок та ще й уродливий одинчику батька-матері, а його батько у оре. Ні, кажу, я тут не хочу йти заміж. Не хочеш? Та ж відсіль хіба яка посідуща дівка вертається додому. Чи вже ж там лучше в тій похилій хаті жити, аніж тут за багатиря піти? Не кажіть мені, дядьку, це не жартуйте. Без батька, без матері не піду. Тепер таки батько і мати мені здались. Ти ж за Грицька не пішла, як вони все обажали. Так що? Не пішла то інша річ, та я про це не думаю, дядьку. Ти, каже, крадькома від них і на дінчу храєш, а то річ інша. То чо ви, дядьку, причепились, як реп'як до кожуха, мов про свого сина хлопочитись? Того хлопочусь, Харетино, що ти в нас робітниця на все село. Хіба ж не правда цьому, що ти, нажавши п'ять полукінків, хвалилася матері? Я б мамою шостого нажала, та бою, що люди не завидували. Ага. Я без їх волі не одружусь із тим, кого кохатиму. А як побачиш мого небоже, що за козак, то, може, й одружишся. Я заведу тебе до них, однак ти тут нікого не знаєш. І не піду, дядько, і не заводте, відказала так, та й сховалась між люди, що йшли купою. От, думаю, собі тільки два тижні, якісь домівки. А вже й наклювується халепа. Почалось із Петрівського дня, то буде до Спасівки. Здається б на мене й дивитись, гидко. Так за дорогу припала пилом, обносилась, обтопталась. Руб'є так на мені й труситься. Тимениці повної на шиї, на руках, ноги опухли. А не жалкуюсь, що пішла з дому хоч і гірко, хоч і чудно між чужими людьми, що всяке хоче з тебе скористуватись. Село тяглося без кінця. Не так, як у нас густо, а розкидані геть по степу. Наші селяни розходились по родичах та по хазяїнах, Я ж, боячись, що мене не сватано, дав таке вбрила, що ледві за рік вирнула. А як да костяк. Їде якась жінка не з нашої валки. Я питаю, де б мені, тітко, тут нанятись? Вона зраділа, ось я тебе одведу. Тут із наших заможня козачка оре восьмериками, багатько в неї косарів, женців становиться, басаринок одробляють, так вона сама з дочкою коло печі не справиться. Привела мене до богатирки, я зараз і нанялась. Як поставили колодіжі, так я цілий рік і не вилазила. Літом одні робітники, а зимою інші – молотники, стадники. Тричі на день пекла хліб з трьохпудової діжки. Одна зійшла, саджаю, другу замішую, третю розчиняю, тут хліб постиг вимаю, в другій діжі вистих саджаю, третя вже напоготові рушає. Так три діжі стоять рядком, як москалі. Було хлібами столи й лавки так і вкладу. За рік постирала нігті на пучках, що тільки живе м'ясо лишила. Тяжко працювала. Думаю, зароблю грошей то батькові матері допоможу в їх старощах. А то подушенки вже. Може, там і вікна повидирали. усе в нас старе. Окукоблю їх. Може, добре заплатили, тільки несила вже була й другий рік зоставатись. Нанялась до іншого хазяїна. Уже два з половиною роки з своїми не бачилась. А з людьми, що зо мною поприходили, інколи бачилась на посиденьках. Всього хазяїна було мені не згірш. Вже незабаром півтора року, як я в нього, дотягну до двох та й повернуся з людьми додому. Може, сова перекричала вже своє віщування, а батько й мати заспокоїлись трохи тим часом. Перебула я на дону всього, трохи була не вскочила і в велику напасть, мало за злодійку не посчитали, да хлопець мене визволив. Служив за мною в купі наймит Хведір Кандзюбенко з нашої такі сторони, тільки сирота, безхатник і безрідник. Добре він мені і надокучив, та спасибі визволив. А як надокучив, ось так горнеться до мене, та й горнеться, хоч не словами, так ділом, а й бачу, що воно є, здурів парубок. Закохався. Я ж йому й словом і ділом кажу пись. хлопець гарний, хоч із лиця води напися. А що сирота від такий, так я йому сорочку виперу й добрим словом розважу. Той він же, слухайте, став мені в великій пригоді. Недурно кажуть старі люди, що й у пеклі треба запобігати собі приятеля. Там сова, а тут поросята, хоч з мосту в воду. Тепер слухайте. Не було в нас надону вечорниць, досвідок, а так було сходимо гуляти, умовившись якийсь день, і вечерю варимо. Приходять іноді і молодиці, з чоловіками, аби з земляками побачитись, про свою сторону поговорити. Погуляємо, погуторимо, посумуємо. От нудьга трохи від серця і відляже. Під той же час у моєї господині сталася шкода. Десь поросята зникають. Щодня та й нема, і нема. От лиха година, хтось насміявся з із мене. Люди говорять, харитин глек розбився. От не добуду другого году. Їсть мене, господині, як і ржа залізу за ті поросята. Так мене зганила, що чистіш на землі, ніж на мені. Се ти носиш, та комусь одеж поросята щодня недостача. Було все восени, загнала в клуню поросючку і восьмеро поросят. Там і житцем їх сушеним підгодовуємо. На ніч погодуємо житом, зачинимо гарненько клуню, а вранці встаємо одного нема. А було одно в одно, такі ловенькі. Се ти носиш на складчину, коли, кажу, ви так думаєте. Я не ходитиму на ті вечорниці, а Порося знов десь діловся. — Ти велиш комусь одбирати. То замкніте клуню. Замкнули. — От Хведір, той безрідник-безхатник, і каже господині, сховаюся в клуні та пристережу. А вже погана луна пішла про мене. — Розбився, Харитинен Глек, та й годі. Легко слухати. Хто мене не знав, то і віри доймав. А свої мене знали, що я б швидше попросила, Бо з голоду вмерла, чужого не зайняла б. Ну хто ж це викрадає? От засів хведір у клуні, А в воротях унизу дощечка проломана. Сидить мій хведір, аж приходить, Хто б ви думали? Вовк! Прийшов, усунув у діру морду, Та й свистить. А свині вельми розумні. Зараз почувши, поросючка в куток, Рух-рух-рух, а поросята собі, кувій, кувій. От вовк повернувсь другим боком, усунув хвоста в ту проломену та ляп-ляп хвостом. наше поросят кличуть, як жита дають, да кажуть. Цвіт-цвіт, він ляп-ляп, поросята до дверей, а свиня рох-рох. Хведір вовка за хвоста да у звернув і держить скільки мочий. Той рвався, рвався не тільки хвоста і ззаду отбувся, та відбіг із підгони та й здох. Тоді вже й хазяйка каже, ти мені вибач, харитино. Мені тяжко було про тебе так негарно думати. Я про перше поросяй промовчала, жаліючи тебе. А як же ж більше терпіти? Коли б не Хведір, ти б у нас пішла за злодійку? Повиняюсь перед тобою. Так би вклепалась. Спасибі тобі, Хведоре, що дознав правди та взяла суві іванівського полотна і одрізала мені на додільну сорочку. От як підбарубочий на чужій чужині при надобі послужив мені. А то хочу топись. Без слави б слави достала, і я ж його всяк було під добрий добре й вірно служити. Все ніколи не пропаде, що Бог, а що й люди заважуть. Він засмутує, робота йому остине, а я його й знову заохочу, то звеселю як небудь. А часто в мене в самої так гірко на душі, так би рада, щоб мене хто підвеселив, та мої думки таємничі. На його руках доволі скоту було, любив Божу скотину. Розказує бувало про воли та корови, мов про малювання яке. Пасе на зорі, та й не надивиться, як поблискучі ясиряві росі від них лягає тінь, а кругом степове птацтво червону зорю вітає, як його крутороги в тумана поринають, як вони на ревищі під самі хмари куряв узбивають, риком своїм вовки по комишах лякають. Тішався, мов, дитина, і тим, як добрий воляка, язиком, мов, серпом, траву під зуби захоплює, як ремигає, як весело до да пастуха озветься. Зимою вже ніхто над його скотини не догледить. Як під веселю, то далеко поза кошарою чути. «Сюди, сороку, а де ж се шпага? Ей, до води! Ей, ей! А ти, соловей, куди, мурло? Куди, козо? Чого се козирок підняв? Не розкидай харчі! Зима велика, все переїсть!» — Гей, Досіна, гей, Ласію, гей, головко, їжте, їжте на здоров'я! Тим часом так ув'язався до мене, як липчиця. — Не дорій, — кажу йому, Хведоре, — не піду за тебе, я заручена. — О, мені, — каже, — оглохнутий. Не хочу цього чути і знати. Коли б я побачив твого зарученого, я вбив би його, як вовка. Тоді кажу, ти мені був би такий любий, як кішці табака. Не жартуй словом, не кажи цього гріх. Ну чого корчишся, Муж, курат на огні? Поміркуй сам, ти сирота, не тяга, наймитуєш з біди, як і я. От у чому мене допоможеш, І запоміг уже. А я тебе допомагатиму на чужині, то й добре нам буде. Ти мені казав не раз, що ти сирота, що ти ласки материні дізнав, і що тебе не одна дівчина при твоїх злиднях не полюбила, і що я тебе розважала, напучала, як рідна мати, радила тобі служити та збирати копійку до копійки. Ти ще молода дитина, тобі тільки дев'ятнадцяти пішов, ще годів п'ять пороби, тоді й сам порозумнішаєш. А тепер слухай мене, кажу тобі твердо. А в нього дурного молодого не така думка, він рад мене за себе взяти, що в матірки б йому годилась. Як добуду другого году, то вже мені піде двадцять п'ятий. Отож, напучаю його, вчу, а з тих речей дурних регочуся. А як інколи розсержуся, мовчу цілу днину то він так і впадає треця коло мене, мов, коло матері. Я й оцержусь. І любив, і боявся мене. Глава п'ята Сім неділь не добула до другого року, як прийшов до мене тяжкий лист от батька, що мати вже одійшла на Божу дорогу, на спочинок. Ударила я себе в груди, плакала, тужила, Уже ж я тебе, моя рідна, та й не побачу, Уже ж тебе, моє сонечко, та й хмарами заволокло, Все потемніло, поніміло навкруги. Кує по тобі зозуленька рідна твоя дитина, Та й та на чужині, сумує по тобі чорний орел, Батенько, мій рідний, один одиниця на світі. Убралася я в дорогу, тільки пішло зо мною двоє з нашого села. Хведір провів мене трохи за село, плакав, як по матері, приговорюючи. «Була мене дівчинонька, як матері дненька, була мене сорочечка щотижня біленька». Далі каже, «Пішов би я, гаретино, твоїм слідом, як вірний пес, та мушу году добувати, не розорю господарства, де їв насущний хліб, а добувши году, прибуду до вас на село. Дарма, що ти отружишся, служитимуй тобі й твоєму судженому до віку». Прийшла я додому, або лучше сказати прибігла, не чорного орла побачила дома. посиві випобілів, як зима батько з великої туги, зовсім знеміся на силах, не мав снаги себе самого кукубити. Сорочку або як сухоперну сполосне, а печі той не топ. Так на чужій роботі день у день бідує з чужим хлібом, тільки в неділю прикине трохи, щоб які буханеці спекти, юшки зварити, а про Павла немає чутки. Як водою змило. Уже четвертий рік кінчається. Дехто з того полку й повертались. Чутно по чужих селах. Казала циганка, що буде під конем. От це ж воно єсть. Чи встанеш то, чи буде моїм? Коли б устав, як би йому не подати нам якоїсь вістки? Коли б думав на рушнику зо мною стояти, так боявся б, що я з іншим не стояла. Остерегав би мене, благав би мене. Ні, або нема його на світі або ще гірш, ніж би умер. Як це я буду смерті йому бажати? Ой, боженько мій, нехай буде й не мій, нехай до віку не побачу його, аби знала, що живий і здоровий, пригледівши батькових старощів. Піду в черниці, заморуюсь, не їстиму, не питиму, все Бога за щастя молитиму. Отак я сумувала, сумно було у нас у хаті, мов у домовині. Батько, мов, з того світу вернувся, щоб тільки зо мною побачитись. Я, мов, на той світ збираюсь, до матері проводжать його. А та сова так і прорекла правду, тільки не про мене. Побігла я до своєї подруги їв, я ж у неї вже дівчинка по хаті бігає. Накритка. Мале, шерепеня при землі не знать, а вже в мачках. Би мати була, чепоруха, щодня було свіжий вінучок, поки втеряла рутвяний. Зробило собі мале запащену з лопуху, Походжає кружка і приспівує. Король по городу ходить, дівочок вибирає. Нарікала бідолашна їва на свого москаля тяжко. Любив москаль жартуючи, жартуючи мій, Амій, амій, за того сивий волос проб'ється. Яка я стара стала, кого я дожидаюсь, кого сподіваюсь. У житті чотири години давно сплили. І казав же, вернусь до тебе, посивію, не дождусь. Хата наша похилилась, наче хліба просить. Ще зиму як спустити, то й стояла б. Батько хоч і взяв у лисиці, так облупилася аж кругом. Опала, а я вже гроші дбала, необачна. Чи не лучше частками через людей пересилати? Ні, сама хотіла ними орудувати, хотіла свого доказати, все перемогти. От і перемогла, що матір на той світ загнала. Батька до злиднів довела, до останнього паду. Міри не знала в гордощах. Ось, що я то. За все мене доля і карає. Як я з отцем матір'ю, так Павло зо мною пробляє. За чотири годи звістки не дав. Піду в черниці, вморю себе голоду. Присвячусь молитвами. Нехай павутинка моя... «Тінь моя легесенька на небеса до Бога вознесеться, там побачу праведними отця матір, там у простимо Павла за його зраду та відмолимо у Бога гріх його непрощений». Похилилась наша хата, завоняла пусткою через мої гордощі, я, сказав, тя стінні облуплені їй цілувала, а тепер ївгу бідолашку прохала допомогти мені кругом хату і з надвору і середини обмазати». Піднялася охочим серцем Ївга до підпомоги. Найняла я в людей воликів, навозили з батьком глини, З Ївгою обмазали хату, щепурили так, як молоду. Вона, мов жива людина, якось випростувалася усім навдивовижу. Новенькі вікна в базарі покупили, червоною глиною пообводили, Позирала хата на світ молодицею. Я принесла додому грошей над сотню, було чим орудувати сінях і в хаті повисипали, повигладжували, купили дві копи кулів. Батько, де текло, кришу полагодив, а то хоч би рад був поладити, так треба йти на чужу роботу, бо нічого буде їсти. До чого би доходився, коли б не мої гроші? Поховавши матір, батько зовсім опустив берега. Тепер люди йдуть, да показують на хату. Чи давно, кажуть, рачки стояла, а як випросталася? Оце вже на порозі покрова. Старости ходитимуть, да каритина старається. Полатала свої злидні, то вже надить стара дівка молодих парубків до залицяння. А я для батька старалась. Получало мені на світі, що батько голову підняв. Я з Дону пару сорочок йому мережаних принесла, пошила з того полотна, що подаровано мені на додільну сорочку. Походжай він у мене коло хати, мов той білий голуб волохатий. Деякі люди йдуть вулицею, не без ворогів і в нас. Це вже родичі Грицькові шульжини, та й кажуть проти нашої хати. Де ви злидні були, що губи надули? Не дивно се тому, хто поблукав по світу, да попоїв із чужих печей хліба. Ще й нам би то надувати губи. Я хоч і весело розмовляю з батьком, сміючись очима і устами, а в серденьку журюся журно. Дурні були цигани, що вони мені навіщували. Моє дівування піною збігло. Тим часом старости справді до нас із законними речами навідуються, Вся мовляв без безволів хліба заробить, і січ уже поле жита вроди, по п'ять полукипків у день ставляє. Та й доньщина про неї доброї слави повна, хазяйки за селой проводжали, хазяйська дітвора за нею мов за матірю плакала. Так то в світі, хто нас у вічі зневажає, а хто за очі до неба вихваляє. Лицялись до мене заможні женихи, що наймиті винаймичок держали, лицялись і в дівці під сивим усом, і молодики такі, що, мовляв, усочок, як той колосочок. Ївга мене підмовляла, вона ж насеє проречиста, а я не піду, не піду ні за кого. Старости гніваються, питають у батька, так не отдасте, на висадки держатимеш. Не мені її не волити, висказує батько, буде вже з мене. Другі прийдуть, нехай вона тобі посивіє, Та ж із луток глина сиплеться, як ляснуть дверима. Ми з Ївгою сидимо, прядемо. Вона до мене, як до сестри, прихилялась у своїм горі, Я й прятку собі їй купила. Батько наші пісні стиха, як слухає. Я про його старий шлунок держу на полиці з Віробоївку. Щодня по чаручці до обіду і до вечора підношу. Помічаю, радіючи, що й краска трохи в лице йому вступила. Лице кругом облямоване кучерявою, білою чуприною, да хвилястою бородою. Очиці світяться, мовте вечірнє сонечко, а по щоках і навіть по чолу якийсь молодий рум'янець розливається. Веселиться мною, що я така перед ним весела та співуча. Не знаю, що там у серці в мене діється, тільки бідолашна подруга Ївга знала. Цілу зиму ми пряли, добру основу виткали. Ївга заробила в мене грошенят на байбарак до великодня. Уже весна, потягли рядком качки, журавлі. Тут і мій журавель подав здалека голос. Родичі Павлови здобули від нього лист, що незабаром буде, тільки чи з жінкою, чи сам не казали. Так як трястя мене трясе, зійшов у муках тиждень, немає його, минає другий. До чого я дожидаюся? Кого визираю? Проти кого вибігаю? Отже ж Євгу покинув зрадник, а мені шо сподівати старій дівці, що на висадки зісталась батькові? Не опиню своїх гірких, мов горох, сиплються. Четвертий тиждень уже як подав звістку, та й замовк. Що йому рупить? Піду до церкви, розважу себе святими співами та словесами. А може у бабинці прочую, що про нього? Піду рано до служби, попереджаючи і скликанчик. Прийшла. Люде про Павла якраз таке готорять, як у мене на душі. Горенько моє! Хоч і не прописав, да була така чутка, що прибуде з жінкою. Сестра його в других орудувала тут його частиною. Города купі з своєю, то будуть, мовляли, люди ділитися та хоче хату собі ставити. Що їм? Сестра на друге село заміж пішла, а тут хата батьківська трухлобока лежить. Він сам собі з жінкою тут і житиме, а її частину плачуватиме, а може, одкупить. Одна молодиця каже Де там? Не такі готіпаки, як Жигимонтенко Павло сплачують родичам. Хіба за жінкою що взяв? А взяв таки. Взяв, каже старенька баба. Дочку якогось кожум'яки висватав, так гаман добрий додому з жінкою везе. Та й кожум'яка, здавши синам, ремество за душею немалу копійку має. Ще одна додала. Молодесеньку взяв, злиця гарно, бо й сам як мальований. У кожум'яки? озвався тут хрипкий голос хіврин, бо в хіврі, що шинку не вилазить, як чоловіка та старшого сина закрадіж у козу посаджено. Хто видав кожум'яку? Перехреста, Христа нашого Хаїма брат вихрестив жінкою-дочкою, що можна шинкувати на ім'я своє, так Павло Жгимонтенко підхопив грошовитку вихрестку. «Що ти провадиш, Хівре?» – перепинило їй разом двоє. «Чула, що дзвонять, да не знаєш, у якій церкві. Тож їй в жінь Москалю женивсь із жидівкою-вихресткою». «Та Хаїм Халепа!» – завершила бабуся. «Ось уже до божого дому скликанчик кличе». А ви тут казна, про що? Мов усі дзвони, дзвоните. Ще й мене довели до гріха. Кажу вам, що везе на батьківщину багато кожум'яків, ну, і скупердяку тестя. Як помре, так знатимете тоді, як піде Жигімонтенко вгору. А я аж не встою, притулилася до двірка, слухаю, як на мене на смерть присуджують. Що ж, раз чоловікові помирати, хай вже доконають, тут і умру як не встою. Аж спасибі Паламар ударив відразу усі дзвони. Люде посунулись на двору в церкву, понесло й мене, мов хвиля стеблину. Зачалася Божа служба. Я зовсім забула, чи я в церкві, чи я дома, мов учаділа. Свічок, свічок наставили, михтить в очу, мов проміння. Ладано, нам батюшка накадив, що й людей не пізнаєш, де хто, наче тобі хмари перед очима. Не бачили люди гірких моїх, не житиму тепер, а млітиму. А хоч би побачив хто, то подумав би, що про матір згадала, бо я й до церкви прийшла, не так то убрана. Чорна хустка, прохоровська приношена, свитинка біла, підниця морозьова. Хочеш царевського ситцю я справила собі на дону спідницю, як лучші думки були, да тепер про все байдуже. Забула про дві гарусові хустки, що в нас тут і нема таких. Мало не черницею вбралася. Правда, більш ні на що грошей не тратила. Тепер мені зісталося тільки батькових старощів доглядати. Не зацвів мій садочок, хоч і розвився. Там, господи, помилуй на всю церкву гули, а в моїй божевільній голові розлягається пісня. Не всі ті сади цвітуть, що весною розвиваються. Не всі ті вінчаються, що вірнесенько кохаються. А батюшка почитує, да все кадить, да все кадить по церкві, де й найменший образок висить. Він і туди поклониться за кадильницею, держучись під ризе ополоником руку та збираючи проміж миром шашки. Дивлюся на сей, не розумію, що воно, на що воно, наче я вже в труні і руки так, як мертва, зложила. Далі схаменулася. Що це я роблю? Не молюся. А трохи чи не співаю про своє горе в Божому домі? Гріх мені засе. Пійду, хоч свічечку перед Богами поставлю, да передам батюшці на молитви шашка. А перше до сього вдарю поклонів сп'ять за упокій матері. Положила скількість поклонів, поставила свічечку, повернулась до миру, шукаючи чима по церкві, де батюшчина кадильниця димує. Аж Павло стоїть передо мною. Моє сонце вибилось із захмар, так мене й засліпило. Павло саме подав батюшці щось на молитви і просто в очі дивиться на мене. Я й перше, б'ючи поклони, бачила якісь неселянські чоботи та думала, що це киянський, бо в нас, хіба не знаючи рядом, який жіносом чоловік стане. Зустрілись наші очі. Я, мов проти сонця, похнюпилась і зараз мене в серце гостро кольнуло. Де ж його жінка? Повернулась до богів і стала спереду. Оглянутись хотіла і не хочу, що почну хреститися пучки мої тремтять, мову старці, що на лірі грає. Держу хустину і хустка ходора ходить. Мені здається, що всі люди дивляться на мене. Думаю собі, коли б тільки батюшка став благословляти, то швидше піду додому, щоби не бачити його жінки, нехай живуть. Так і зробила. Скоро батюшка вийшов на царські врата, да почав проскоро й народ обділяти. Я миттю з церкви, топляться люди за проскурою, а я боковими дверима на цвинтар, а там і не огледілась, як на півдорозі опинилась. Аж біжить насупроти Івга, така червона, така весела, пан мене послав, щоб ти нікуди не заходила. А що, хіба занедужав, крій Боже? Ні, Павло вернувся з полку, так був у вас, гостинців на ній, тобі повну торбу, і в веджері, казав, старости прийшли до тебе. Пішов до церкви, щоб тебе побачити, Бока я зараз поїду до сестри та до зятя, Щоб сестра була свахою, а зят старостою. Прилило мені до лиця, думала згорю, Кинулась її на шию. Ївгонько, моя квітонько, як я тебе люблю! Да тягну до себе, да цілую, Сама не знаю, що робити, Увесь світ би цілувала, обдаровувала. Прибігла додому, батько, як сонечко, Подав мені торбину за гостинцями, Я каже, й не рушу без тебе, чи бачила Павла, питає. Ні, я втекла, думала, що віджунатий. Сміється батько, як дитина. А подивімося ж, що там у торбі. Я розшила, і гріх трохи було да кортіло. Доброго намиста достала з торби не аж десять разків. Два разочки гранат, стрічок, скіндячок по три аршинь зеленою червоною, як папір лупатий, зелену запаску, гарусеву спідницю, хланелі шматок. Видно, що на спідницю про зиму зроди такої не носила. Черевики з підківками. Батько каже, може, малі на твою ногу? А їв горе своє забула в моїх радощах. Та буй, бо, сестро, буй! Обуваю, а щось муляє. Подивилась. «Паперик, а там бумажка з царицею, а сто карбованців!» Батько каже, «Павло казав мені про царицю Катерину. Все тобі гостинець на те, що ти все к весіллю посправляла». «Що нам справляти? Горілки там ясива купити, та й годі, аби людей відбути». «Ге, доню, не годиться ці гроші марно тратити!» Тяжко він їх заробляв. «Лучше їх оберни на господарство та подай частину на шпиталь». Нехай старці дякують Богові, що слобонив його від смерти. Бився Павлотвій на війні з турчином і вбито під ним коня. Лежав під конем, де таки вибрався з-під коня. А в правій руці в нього Бунчук Турецький не випустив і падаючи. Аж тут настиг сам цар. Він і подав Бунчук цареві. Ось так всі гроші заслужені доню. Чому ж він тато не подав свістки за чотири годи? Батько сміхнувся. Такий удався, як ти. Або що здобути, або дома не бути. Не хотів злидні московські додому нести. Не хотів злиднями злидену хату нашу підпирати. Таке його слов. Тепер він дякує Богові Небесному, що наградив його цар за одвагу щедро. Завертали, каже, мене знову службу, хотіли мене офіцером зробити. А в мене думка, яка була, така й зісталась. «Бравий козак твій, Павло! Грицькові рівня!» Заходилися ми бігати, купувати, заходились порати, щоб старостів чесно прийняти. Осмерклось. Приїхали старости, молодий увійшов, без сорома казка, не слізьми й квітками вітали мої очі, мої щоки, вернулась до мене молодощі від радощі. Старости поважно законі речі до батька промовляють, а він прожогом кинувся до мене, я кинулась до нього, прилюдно й не годилось би так, да п'ять років не бачились. Не чули ми обоє, що вони там казали, як законні речі промовляли, не бачили, як і хліб на хліб обміняли. Я схаменулась тільки, як старости гукнули, а подай нам, дівонько, води, побачимо твоєї ходи, сміючись з тих, що на висадки мене батькові покидали. Може, я справді стара? – шепнула я Павлові. – Може, мене й не схочеш? А він мені шепче, коли б цар давав мені з-під своєї поли князів або королівну то й вони не були б мені рівня з тобою. Почувши про наше весілля, селяна аж руками сплеснули. Стародівка на 25-му пішла заміж та за якого ж козарлюгу, що йому сам цар Валерію почепив, отставку дав і грошима обмислив. Інші ж кажуть, то не диво, то він її тоді любив, як грыцького шульга до неї лицявся. А диво, що не забув не зрадив. Жінки ж додавали. І вона ж йому гадьми не дала. Додержала віри. Хіба мало? Та яких женихів на неї квапилось? Ні, за любого, за коханого пішла. От так себе на висадки держи. А я така щаслива-перещаслива була. І місяць мій, і зорі мої, і все моє, мів павлусь. Я все журилась та побивалась, серце було у мене засмучене, тепер тільки зрозуміла, мій Боже, що то любов зможе. Павло батька мого шанував, наче свого рідного, дарма що царя очима на бачив і що цар справді таки йому хрещика на грудях своєю рукою почепив, і словом, царським із ним перемовився, розпитуючи про його достатки і про домівку, повелів видати йому сказни на нове хазяйство аж п'ять сотень карбованців. Без батькової ради не починав Павло нічого. Зараз покупили ми собі дві пари биків, третяків, і перший рік тільки ними втішалися, не орали. То ліщини привезуть, то глини, то до млина поїдуть. Другого ж року стали в людей з половини орати, а то й свого поля придбали. У нас і курочки, і утята, і поросята, і корівка молошна людям вижу Батько і онука маленько вже тішить, і до воликів носить, і гомонить з ним, мов, і з дорослим. От якби баба твоя дожила до сього часу, от якби побачила наших воликів та клуньку повну збіжя та всього доброго в хаті й в коморі, от би хто був щасливий, от би хто нами всім веселився. А люди на все те завидували, навіть що я собі стала огрядна за Павловсим. Було, чуємо. Год уже замужем, а здорова і не злузнеться. Інші ж кажуть, от ївзі, зі, так і нема талану долі. В їв гіталийця і свиней двоє, було ж іще дещо. Та й зрадив москалик. Ася дарма, що злидні, гордувала нашим паруботством. Отже й діждалася, та якого. Чи вже йому заможніше було не знайти? Де ж у нього очі були? Наче причарувала. А той невірник скоро з жінкою сюди буде? Чи весело ївзі? Усе зійшло за куди що. Павло з батьком і городи, і поле повиорюють. Я коло дітей, корова, свині, кури, все клопочусь. Зато сухий кусок горла не дере і дійлива доволі. Тільки діти часто докучають, сама й не вправлюсь. З першого году таки почала сіменитись і згоду з нагод. що вже люди завидували, бачу, яка господиня, колись із сироватки своєї не було. А тепер і всього доброго в дворі, дітей повна хата. Наймочку собі прийняла, та й добра дівчина придалась, вона в мене як рідна дитина. Ми з нею все те коло дітей, то коло хазяйства кублемося, все, кажу, моя права рука. Ну, та де щастя, та і доля. Деяких людей така заздрість брала, що горе, та й годі, і чого б, здається, досадувати їм, що в нас усюди повно, усюди ладно. Краденого не було у нас із паломні порошини, хоч він і вахмістром був у драгунах, і на його руках багатько було такого. Чого не хотіли доглядати старші? Аби схотів-то і в них, і в москалів-товаришів нащипав би собі доволі. Ні, він тільки наградні гроші та подяку від старших приховував. Той не збирав, так як і я, служачі карбованців із сотню, а то вже царська милость його зразу на ноги поставила. Так він же на турчина, мов на ведмедя, сам себе забувши, кинувся, руку йому відтяв, бунчука підхопив і пото й поки його убитим конем навалено. Хіба ж це не сутяжна заслуга, як і моя? Нам обом хоч і перед Богом на суди стати? Не страшно. Досадно людям те, що мій Павло не заспить, не спізниться з роботою, мов на царській службі, а в шинок і дороги не знає. Коли хто з родичів кликне «Ходімо з нами, Павле, по вісьмужці вицька вип'ємо». Він «Спасибі, брате, лучше зайди до мене, так я тебе пошану тією звіробоївкою, що від неї наш старий помолочав, потрошку щодня вживаючи». Сими словами він їм ніби жар голову сипав. Не любили його й родичі не тощо. «Гордує, кажуть наш богатир, боїться й шага пропити» взяла з лісті нашу шинкарку товсту хаймову жінку що тут же ж близенько живе а їй приходу мало чи христини чи похристини тільки людям почестку дасть а по святки чи нущанні смирно без лишнього от буде, дарма що й було б чого за боклаго ковито й заплатити ну все вже річ певна що шинкарі з таких людей не товщали б коли б не чарували Чарують усяким чортовинням і наші кабашники, а жидам і сам нечистий помагає. Спідкала раз товстуха нашу наймичку та й питає, чи твій хазяїн відпочиває після обід, а та каже Не спить, а трохи з дітьми поваляється, з жінкою побалакає, то йому скає, як дитина спить або в мене гуляє, так сама присяде скати, а як дитину годує, то мені звелить. Так я пускаю. Слухай же, моя Люба, Костюченко заставив мені жінчиного хрещика срібного. Ти сама його знаєш, старосвітський, великий, а він ще ні однієї заставщини не викупив. І все ти знаєш, того хрещика я тобі подарую, що за нього мені наші житкі срібники два кербилі давали. А ти мені ось що зроби, цюєш? Як будеш скати, вири мені одну волосину з голови свого хазяїна. Наймечка каже добре, а потім, як стала скати, так цур їй каже, тій не віри, та й вирвала волосину з кожуха, що підстеляла моєму Павлові під голови, як скався. Може, то вста ступа думає собі що наворожити? Може, чари, який з тією волосиною зробить, на те вона й шинкарка. Чимсь що надить проклятуща людей до горілки, що п'ють, поки з батьківщини поспиваються, от як сей Костюченко, що взяв за себе попівну, та вже її образи в срібних шатах попропивав. Так, думаючи, і мені не призналась, опісля вже розказувала Стрівай же, гаспить, кажи, дівко, я тебе на чисту воду виведу. От і однесла їй баранячу волосину, а та, звісно, жидівка волосину вхопила, а старосвітського хрещика не дала. Прибігла, каже, Костученкова жінка та й викупила. Та не зурись, моя хороса, я тобі п'ять кербелів заплацю, як роззивусь на гроси. Що ж ви думаєте? Дивиться моя наймечка ввечері, сама вже нам розказувала. А що кожух, що лежав у Павла під головами лізе? Ліза з лави спускається, спускається до долу та через поріг та через дорогу навпростить до шинку. Вона так і похолоділа, далі схаменула, скинулась на гонця, давай його хрестити. Тоді він годі лізти, лежить собі серед шляху. Вона його й забрала. От що вони роблять, ці шинкарі, на свою користь. Оце мій Павло, так і кис у горільці, як той Костюченко, коли б у моєї наймечки цацьки була нехристиянська душа. Ото б нашим завидникам була втіха, та Бог одвернув над дна халепу. Так і подякувала ж я Нацці добре. Той сирота що звав мене матір'ю, справдив своє слово. Нігде не хочу служити, ні на готовій хлібі жити. Прийміть мене до себе без усього. Ми прийняли. Нацька його вподобала, а він подобав Нацьку. Справили їм весілля, та й живемо, хвалячи Бога, вкупі. Читала Лілія Мироненко